то спускався вниз до ляцьких воріт, де обороною керував боярин Домажир, щоб пересвідчитися самому і розповісти воєводі, як закладається брама міхами з землею, чи добре озброєні захисники її, та чи не голодують вони. То повертав у Ізяславі в город до боярина Борислава, щоб передати йому наказ про передачу Домажирові ще одної з сотні захисників, бо навряд чи нападе бати на Ізіславу в город розташований над урвищем, куди і підійти важко. Томчав мчав на поділ, піднімався на вали і разом з боярами стежив за ворогом, який чомусь тут раптом заворушився. Не було коли в гори глянути. Снідав і обідав похопцем біля казанів з кашею, і тільки пізно ввечері, коли повертався на дворіще боярна Дмитра, Добрі та гостинні Некодим та горпина пригощали його ситою вечерею і клали спати у теплій комірчині. А вранці, коли ще тільки на світло гословлялося, схоплювався і мчав до боярина Дмитра, що робити сьогодні, і знову відбував на цілий день. І ні разу за цей час він не зустрівся з Янкою, хоча, коли входив у боярський дім, серце його щемно тьохкало. Ось ось раптом вирине вона йому назустріч із якогось темного закутка і сійне оченятами, як зірками. Та Янка не виринала, і він, зітхнувши, йшов з двору з важким каменем на душі. Розумів, не парована йому, та й час не для кохання, та нічого не міг подіяти з собою. Щось дивне сталося з ним. Куди б не йшов, куди б не їхав, перед очима стояла Янка тендітна, ще майже отроковиця, вона пливла у холодному осінньому мареві дня, повернувшись до нього обличчям, і манила до себе своєю юною красою, темними зоряними очима і червоно свіжістю на вуст. Вона не відступалася від нього ні в день, ні вночі, постійно жила в його уяві, промовляла до нього своїм теплим грудним голосом. Такого не було з ним, коли він Зустрічався з Миланою. Тим більше не відчував він такого і тоді, коли на його шляху стала розсвитця. Обидві вони були гарні, обидві кожна по-своєму подобалися йому. Та не снилися йому щоночі. Не стояли перед його очима в день, коли важкі турботи та обов'язки, здавалося б, не давали ні крихти часу для згадки про дівчину. Ні Янка ні на мить не полишала його. Душа скніла і серце тривожно щеміло, і весь він рвався кудись, а куди і сам не знав. Зустрілися вони зовсім несподівано, і не вдома, а на валу. Добриня поспішав до надбрамної вежі, де, як звичайно, можна було застати боярина домажира, як раптом побачив юнака у простенькому кожушку, у заячій шапці та грубих юхтових чоботях. Він стояв спиною до Добрині і з лука цілився крізь вузьку бійницю в когось невидимого завалом. Порів ним лежав шкіряний тул, начинений стрілами. За завалом було тихо, жодного ворожого воїна поблизу. В кого ж він стілиться так пильно? Ця тила тонко тенькнула, і юнак радісно скрикнув. «Є! Ти що тут робиш? Навіщо марно стріли тратиш?» – підступив до нього Добриня. Юнак повернувся, і вони обоє замерли, вражені і здивовані. «Янко, ти? В такому наряді?» Нарешті знайшовся на слові Добриня. «Що ти тут навалу робиш?» Очі дівчини сяяли від щойно пережитого захоплення. «Хіба не бачиш? Вчуся стріляти влучно». «Але це ж не твоє діло, тут тебе вб'ють. «Ну також і вб'ють, не вбили ж? А я тут кожен день». «Кожен день, а мати, а боярин метро знає? Так би я їм сказала. Гадаю, і ти не скажеш. Я не скажу. Але навіщо тобі це? Хіба у нас мало лучників? Не вистачало ще, щоб і жінки, та отроковиці бралися за лука. Я не отроковице вже, підняла очі на добрині Янка. Я вже дівчина. Він спалахнув. Від того погляду все в його голові раптом змішалося, перевернулося. Він узяв її за руку «Янко! Яночко!» Ці слова вирвалися в нього мимо його волі. Дівчина зашарілася. «Ти з божеволів! Поглянь, люди ж!» Добриня оглянувся. Так, люди вешталися всюди по валу, але ніхто на них не звертав уваги. Та й хто б звернув увагу на якогось хлопчика у витертому кожушку і старій зайчій шапці? Янка забула про те, що вона так незвично обрядилася, що рідна мати не впізнала. Від цієї думки Добрині стало смішно. Він знову взяв її за руку. «Не бійся, сам боярин Дмитро не впізнає в тобі свою дочку. Краще покажи, куди ж ти цілилася». На цей раз Янка не пручалася і, повернувшись, припала до бійниці. Дивися. вони стали так близько одне до одного, що Добриня з собою зовсім затулив її від сторонніх очей». Він теж виглянув у бійницю. Я нічого не бачу. Потім боці яру татари, але ж до них твоя стріла не долетить. Та куди ти дивишся, ось дерево бачиш? Бачу. А в стовбурі дві стріли. тричі стріляла, двічі влучила. Тепер Добриня теж побачить стріли. Але ж це добре. Не кожен лучник так влучить. Справді. Ти кажеш правду. Добриня легенько стиснув її за плечі. «Яночко, Люба, я ніколи не скажу тобі неправди, ніколи!» Янка підняла на нього очі, притулилася щокої до грудей. «Люба? Невже, Люба? Люба, не віриш? Не вірю!» шепнула вона, і раптом затремтіла в його обіймах, як пташка в сельці, і, заплющивши оченята, напіврестовила уста. «Вір!» Добриня міцно поцілував її. «Вір! Хіба не бачиш, як я стратив розум? Хіба не чуєш, як шалено б'ється моє серце? Я ходив ці дні, як неприкаяний, шукав тебе і нарешті знайшов. Тепер мені ніхто не страшний, навіть бати. Ніщо не страшне, навіть смерть». Янка стрипинувалася.